Hjärtligt välkomna ska ni vara alla nära och du lyssnare till Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio radio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 4 april år 2009 och programmet sänds för första gången mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i eten söndagen den 5 april mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdag den 9 april mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningen är Arnold Boström. Jag heter David Long och med i studion är... En annan, David. Precis, David Märkqvist, är också här. Och du är varmt välkommen. Och dagens program kommer till stor del att handla om den debatt som nu har stormat angående det programmet Kaliber som sänds i Sveriges Radio P1. Och vi kommer också mot slutet att komma in lite grann på Sverigedemokraternas politik för Stockholms stad just. Men jag tänkte börja med att berätta lite om hur det går för partiet. Och i det avseendet så finns det ju lite olika värdemätare. Till exempel så kan man titta på vår medlemsutveckling. Och det har publicerats en artikel om att Sverigedemokraterna fortsätter att växa i antal medlemmar. Sverigedemokraterna fortsätter växa vid avräkningen den 31 mars 2009. Så hade partiet 3627 medlemmar vilket är en ökning med 12% procent sedan förra året. Sverigedemokraternas medlemsperiod slutar den 31 mars. Då förfaller de medlemskap som ännu inte har förnyats ur medlemsstatistiken och årets statistik visar att Sverigedemokraterna fortsätter att öka. Den 31 mars hade vi som sagt 3627 medlemmar och en ökning då med 12 procent från förra året. Vi har gått framåt starkt de senaste åren, inte bara opinionsmässigt utan även medlemsmässigt. Sedan valet 2006 så har vi ökat medlemstalet med hela 80 procent. Det är framförallt i ålderskategorin 46 till 55 år som partiet har ökat. Tyvärr finns det fortfarande en skev fördelning mellan kvinnor och män med en ordentlig övervikt av män. Och medelåldern i partiet ligger på 53 år. Sverigedemokraterna kommer snart att presentera sin medlemsundersökning också som gjordes i början av året. Ungefär en tredjedel av medlemmarna deltog i denna undersökning och vi tackar så hjärtligt för att ni ställde upp, ni som gjorde det. Ett annat sätt att mäta partiets utveckling det är att titta på opinionssiffrorna. Och igår fredag så publicerades en opinionsundersökning från Centio Research- som visade att Sverigedemokraterna erhåller 4,4% i marsmätningen. Vilket innebär att partiet skulle få 16 mandat i riksdagen om det vore val idag. Och samtidigt så är det också väldigt jämnt mellan blocken. Det skiljer bara 0,3% mellan de båda blocken i den här undersökningen. Och Allianspartierna får 46,4%. Vänsterblocket 46,7%. Och med Sverigedemokraternas 4,4 så är vi alltså vågmästare. En annan opinionsundersökning där vi var vågmästare det var Novus Opinion i mars. Då fick vi 4,0 procent. Tittar man på utvecklingen under de senaste åren i våra opinionsmätningar så ser man ju att vi, ja, det spretar mer än nu. Ända sedan finanskrisen började göra sig gällande i höstas så har de högsta och lägsta nivåerna varit, väldigt, varit ett väldigt brett spann däremellan. Men det här spretandet börjar minska en aning och eh, vi har placerat oss kring 3-3,5% i genomsnitt om man tittar på alla undersökningar under en månad. Men eh, en sensation i något avseende var väl ändå dagens opinionsundersökning som eh, publicerats i Expressen och det är alltså Demoskop. Och även där går Sverigedemokraterna starkt framåt. Jag brukar inte nämna de andra partierna särskilt mycket när jag tar upp det men... Eh, i det här fallet så är det nästan värt att göra det. Moderaterna är alltså största parti enligt det Demoskops senaste mätning. Eh, Moderaterna ökar med 9 procentenheter och får 35,5 procent i april. Eh, Socialdemokraterna tappar väldigt mycket och får 30,9 procent och blir alltså bara näst största parti. Och därmed så leder alliansen med ungefär 5 procentenheter. Och det är den det är första gången sedan oktober 2006 som alliansen leder. Men något annat som också är vansinnigt intressant det är ju det att både Centerpartiet och kristdemokraterna hamnar under 4% spärren Och Sverigedemokraterna med 4,2% blir då vågmästare. Och det här har ju redan lett till en kortare debatt mellan de båda partisekreterarna för. Socialdemokraterna respektive Moderaterna och Socialdemokraterna återigen börjar chatta om att är Fredrik Reinfeldt beredd att aktivt eller passivt ta hjälp av Sverigedemokraterna? Nu när Sverigedemokraterna är vågmästare tycker Ibrahim Baylan som är partisekreterare för Socialdemokraterna att det bör Moderaterna svara på. Men Per Slingman som då är Moderaternas partisekreterare, tycker att frågan bara ger Sverigedemokraterna onödig uppmärksamhet och vill inte resonera kring en hypotetisk situation. Och det gör han väl kanske rätt i att inte svara. De har ju fått den här frågan många gånger förr och de har alltid vägrat svara och de har bara stigit i väljaropinionen. Och detsamma gäller ju Sverigedemokraterna. Vi fortsätter också framåt. Och det är naturligtvis väldigt positivt. Det här är naturligtvis... Också något som borde göra det ännu mer spännande att vara medlem i Sverigedemokraterna. Jag hoppas att de av er som inte är medlemmar överväger att bli det. Det är ganska enkelt. Det räcker med att man betalar in medlemsavgiften som gäller för ett år. 300 kronor kostar det. Man kan också bli medlem utan att få några postutskick av SD-kvaliden, SD-bulletinen. och Då kostar det bara 150 kronor. Och det betalar man då in på bankgiro 5280-7005. Alltså 5280-7005. Man kan också ringa till partikansliet på 08 50, 00 00 50. Ja, jag tänkte göra som så att eh, bryta redan nu för en mycket kort musikpaus. Det blir lite ett litet musikfragment kan man säga. Håll till godo. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde det var Johan Hemlisch Roman, ett musikfragment ur Drottningholms-musiken. Vi talade tidigare lite om opinionsundersökningar och konstaterade att Sverigedemokraterna fick 4,2% i senaste demoskopundersökningen. Och du David har en liten notis. Ja, en pressmeddelande från Jim det ifrån den andra. April. Det står så här. Katastrofala sysselsättningsprognoser får SD att vädja till regeringen angående omprövning av arbetskraftsinvandringen. Och, eh, finansminister Anders Borg presenterade under gårdagen prognoser som pekar mot en arbetslöshet på cirka 12 procent år 2011. Sverigedemokraternas ordförande Jim Åkesson menar att eh, i detta läge är fullständigt obegripligt att regeringen inte väljer att ompröva det nyligen fattade beslutet om att öppna upp landet för en omfattande arbetskraftsinvandring. Eh, om regeringen inte ens in, inför, inför hotet om arbet, massarbetslöshet är beredd att ompröva beslutet om att öppna upp Sverige för en omfattande arbetskraftsinvandring. Kan jag inte tolka det på något annat sätt än att man medvetet skapar ett överutbud på arbetskraft i syfte att sänka lönerna och underminera det svenska löntagarnas ställning i förhållande till arbetsgivarna. Jag vill vädja till regeringen att tänka om i den här frågan och jag hoppas att man kommer att säga nej till EUs planer på en mer omfattande arbetskraftsinvandring de kommande åren. Eh, att ta in stora mängder utländsk arbetskraft Samtidigt som svenska löntagare Tvingas gå från arbete Och hem Kan inte beskrivas som något annat Än ett stort svek För att inte ytterligare spä på arbetslösheten Och de offentliga utgifterna Under de väntande eh, kristiderna eh, Hoppas jag också att man tar Sitt förnuft till fånga Och i likhet med våra grannländer Danmark och Finland Reducerar Även asyl- och anhöriginvandringen Till en mer hanterbar nivå Säger Måkesson Och för er information Så kontaktar då Martin Kinnemann Pressrekryterare Kan man nå på 073 627, eh, 672 8556 Ja Jo det är naturligtvis ganska märkligt Att man håller fast vid den här Massinvandringspolitiken och till och med vill Utöka den, särskilt nu när Arbetslösheten ökar. Ja, och då kanske det vore lämpligare att införa det här gästarbetarsystemet istället som jag pratade om tidigare. Ja, möjligtvis det. Mm. Ja, jag tänkte nu att vi skulle komma in på just det här programmet Kaliber som sänds i P1. Det har sänds ett program redan och det ska sändas ytterligare ett par stycken. Och det första programmet kallade de för det dubbla ansiktet Sverigedemokraterna granskas- och man har då utgått ifrån att Sverigedemokraterna säger att de har nolltolerans mot, mot rasism. Men hur låter det på partiets interna möten? Och för att få en så sann bild som möjligt så har vi låtit tre rapporterar med dold mikrofon gå med i Sverigedemokraterna. Och så ska de då publicera vad som har hörts och setts. Och man har då sagt att vi har haft 30 möten som de här infiltratörerna har varit med på. Och så menar man då att på tio av dessa möten Så har man sagt någonting främlingsfientligt Då ska vi kanske ha i minnet att Etablerad press och etablerade journalister Och etablerade politiker också Menar ju att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti I praktiskt taget allt vi säger är ju främlingsfientligt per definition Och då är det nästan märkligt att de inte har hittat det i Mer än en tredjedel av alla möten vi har haft mm. En del uppmärksammade citat har ju varit dels när de var på Gustav Adolfs torg, Göteborgsavdelningen Sverigedemokraternas Göteborgsavdelning under ledning av Mikael Jansson Där var det en kvinna som ropade en del otrevligheter om invandrare och så Och använde ett ganska otrevligt språkbruk Och blev då tillfrågad av en reporter som var där, som öppen reporter Om hon var medlem i partiet och Mikael Jansson svarade då att det hoppas jag inte men när de sen gick därifrån så konstaterades det ju att hon var medlem och att det var en katastrof att hon var närvarande. Och det är mycket tråkigt att sådana personer är med och förstör och att hon naturligtvis inte kan räkna med att få några politiska uppdrag i Sverigedemokraterna. Så att där borde ju infiltratören i fråga ha tyckt att det mellan skål och väg också var mycket korrekt. Något annat var ju där nere från om en person som då på ett politiskt möte kom in på sin, sina personliga preferenser när det gäller socialt umgänge att han inte ville att hans son skulle ta med sig en kompis hem som hade sitt ursprung i Somalia och det är klart att man har ju rätt att välja sitt sociala umgänge man har också rätt att välja vem man släpper in i sitt eget hem och så vidare men det är klart att det kanske inte hör hemma riktigt i, i, på ett politiskt möte när man ska diskutera lokalpolitiken för Göteborg så att det var naturligtvis ganska så omdömeslöst men det, det var ju fortfarande ingenting som hade med politiken i Göteborg att göra. Så att det är fortfarande ingenting värt att rapportera egentligen. Ett uppmärksammat citat från här i Stockholmstrakten på Lidingö så var det ett möte där då en, en av våra invandrade medlemmar, Jurkovskaya från från Ryssland, som var med och hon hade då sagt någonting i stil med att en del invandrare som kommer till Sverige från sådana länder som Afghanistan och Afrika Ibland kommer med 2000 av alla möjliga sorters parasiter i sin kropp Och så jämför de då med att våra hundar har inte så många parasiter och hundar sitter, får sitta i karantän och det har blivit väldigt uppmärksammat och Jelena Jorkoskaya har också fått vara med i tv jag tror hon var med i rapport och fick förklara sig och så har hon varit med i ABC-nyheterna i Sveriges Television också. Och hon svarade på ett mycket bra och seriöst sätt. Det är faktiskt folk som har hört av sig till partiet och tyckte att hon verkar vara en väldigt vettig person. Sen så kan man ju tycka att ryckte ur sitt sammanhang att citatet som hon kom med var ganska eh, märkligt. Men... Eh, man får ju ställa sig frågan, ligger det någon sanning i det att folk som kommer hit från till exempel afrikanska länder har större bär på fler sjukdomar än, än vad vi har här i Sverige naturligt så att säga? Och ett exempel på sjukdomar som börjar komma tillbaka till Sverige det är ju tuberkulos. Det är fortfarande väldigt ovanligt men tuberkulos är ju då en, det är en bakterie och det är en bakterie som bara kan leva i. I andra organismer så att det är ju alltså en parasit, precis som då Helena hänvisade till Och tuberkulos sprids också genom luften när människor med sjukdomen hostar, nyser eller spottar Och tuberkulosfallen också är långt ifrån jämnt utspridda över världen I många länder i Asien och Afrika har 80% av befolkningen positivt utslag i tuberkulintest Medan bara 5-10% har det i USA till exempel den här uppgiften kommer från Wikipedia för övrigt. Och det är ju ganska så intressant. Om man sedan tittar på vad det står om tuberkulos i Sverige så står det just att omkring 500 personer insjuknar i tuberkulos varje år i Sverige. Vilket är bland de absolut lägsta talen i världen. Att jämföra med 20 000 fall om året så sent som på 1940-talet. Majoriteten av dessa 500 tuberkulosfall är antingen importerade Inom Från länder med endemisk tuberkulos Eller inträffar hos människor med nedsatt immunförsvar Alltså sjukdomen är ofta importerad från länder med endemisk tuberkulos det, Och det har jag också kontrollerat att det förekommer tydligen i en hel del afrikanska länder Så att helt osakligt var det ju inte det som Helena sa Mm. Och sen om det nu skulle behövas fler källhänvisningar eller så innan man går ut med det öppet Så är det klart att visst det kan man ju skaffa sig Men det här var som sagt ett möte mellan skål och vägg Och det var ingen direkt lögn hon kom med på så vis Det här är ju också ett, det sätt på vilket de här reporterna har gått tillväga Har kritiserats ganska så häftigt Vi har kritiserat det själva och vi har sett också att andra Skribenter i en del etablerade tidningar har reagerat mycket negativt också Och vi kommer in lite mer på det efter nästa musikpaus som kommer nu, varsågoda Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio Som sänder på 88 MHz och det vi hörde alldeles nyss var Ulf Lundells öppna landskap och det vi pratade om var ju Sveriges radios program Kaliber på P1 som har vallraffat inom Sverigedemokraterna, infiltrerat partiet och spelat upp en del bandupptagningar som man då försöker göra gällande är representativt för partiet. Det här har vi naturligtvis bemött på många olika sätt genom många olika kanaler och ett exempel är då Erik Almqvist som skrev en artikel som är publicerad på vår hemsida på internet. Jag tänker inte läsa upp hela men jag tänkte dra några viktiga citat. Sveriges radios agerande är inte värdigt en demokrati i rubriken. I En debattartikel som också har publicerats på Sveriges Televisions hemsida ger SDUs ordförande Erik Almqvist sin syn på Sveriges radios kampanj mot Sverigedemokraterna och Ungdomsförbundet. Radioprogrammet Kaliber från Sveriges Radio har den senaste tiden sänt flera inslag som handlar om Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk Ungdom. Till skillnad från till exempel fallet då jag för någon månad sedan var en hårsmån från att bli knivmördad av två vänsterextremister så har Kalibers uppgifter även fått en enorm spridning i alla rikstäckande medier. Ledningen har beordrat tre unga kvinnliga reportrar på Kaliber att infiltrera och spionera på SD. Under en ganska lång period har dessa personer deltagit i partiaktiviteter, låtit sig väljas till förtroendeuppdrag och låtsats vara vänner med olika partimedlemmar. Men i själva verket har man alltså spionerat på dem och man har utgett sig för att vara vän med och smygfilmat dem och gjort hemliga bandupptagningar av allt som de har sagt. I samband med ungdomsförbundets konferensresa till Estland i januari avslöjades en av infiltratörerna. I det läget trodde vi att personen var utsedd av AFA, antifascistisk aktion, eller någon annan terrororganisation på den extrema vänsterkanten. Och att syftet var att kartlägga ungdomsförbundets medlemmar för att sedan kunna skada dem. Trots allt, den tredje statsmakten utsatt oss för de gångna åren så hade vi faktiskt inte kunnat drömma om att statlig media skulle kunna sjunka till den här nivån. Och de problem jag i huvudsak ser med Sveriges radios agerande är följande. För det första, utifrån hundratals timmar av smygfilmning och bandade möten så har man plockat ut cirka en minut av uppseendeväckande uttalanden och skämt av varierande karaktär och sedan hävdar man att dessa undantag skulle vara talande för hela materialet och säga mer om vårt parti än alla uttalanden från den valda partiledningen, alla årsmötesbeslut och alla policydokument som vi har antagit de senaste 15 åren. Kaliber hävdar att främlingsfientliga uttalanden ska ha förekommit på vårt tredje möte, men vad som är främlingsfientligt är i högsta grad subjektivt, och det är inte osannolikt att reportrarna på Kaliber tillhör den kategori som anser att allt från, allt från vissa glassorter till värnandet om svenska traditioner är främlingsfientligt. För det andra, något som också är mycket märkligt är att Kaliber enbart valt att utsätta Sverigedemokraterna för detta trots att vi genom bland annat uppdrag eh, valstug, reportage där höga företrädare för bland annat Moderaterna i offentliga sammanhang framförde mycket grova uttalanden om invandrare man jämförde till exempel afrikaner med apor eh, vet att dubbla budskap och främlingsfientliga åsikter florerar även inom de etablerade partierna. Och lite längre ner att när man utifrån detta material hävdar att Sverigedemokraterna skulle ha större problem med främlingsfientlighet än andra partier trots att man inte har granskat de andra partierna på samma sätt så blir det ett direkt parallellfall till tidningen Expos mångåriga påståenden om att vi skulle vara det mest brottsbelastade partiet. Detta påstående föll sen som ett korthus när man väl tittade även på riksdagspartierna och det visade sig att brottsbelastningen hos deras kandidater var nästan dubbelt så hög som hos oss. Och det nämnde jag ju redan i förra veckans radioprogram. Och sen för det tredje, det som verkligen gör Kalibers verksamhet extrem och helt omöjlig att jämföra med något annat i svensk politisk historia är dock att man dels dragit infiltrationen så långt att man låtit reportrar ta förtroendeuppdrag inom ungdomsförbundet. Men framförallt att man gett sig in i den privata sfären. Man har inte nöjt sig med att smygfilma politiska möten och politiska diskussioner utan även filmat medlemmar och företrädare varav flera mindreåriga på deras fritid, i deras hem, på hotellrum och i privata hytter. Och så längst ner då skriver då att slutligen måste det också ses som ytterst anmärkningsvärt att reporterna på Kaliber som är målsägande i en rättssak använder sin makt och sina nätverk för att utöva påtryckningar på åklagaren som lagt ner den aktuella förundersökningen. Att statlig media, delvis styrd av regeringen, använder sin makt för att försöka påverka rättsväsendet till att vidta juridiska åtgärder mot en oppositionspolitiker är inte värdigt en demokrati och man får nog söka sig till länder som Vitryssland för att hitta motsvarande exempel. Och det här redogör också Björn Söder för på vår, det som vi kallar för SD-television. Det finns på youtube.com på internet och det finns också en länk till det från... Vår partihemsida så finns det i höger marginalen en länk till YouTube och då är det alltså enbart Sverigedemokrater man kan se. Och där någonstans så finns faktiskt en intervju även med mig och ytterligare 30 trettiotal personer. Men när det gäller just det här radioprogrammet då Kaliber så är det Björn Söder som man kan lyssna på och även se i bild på SD-television på YouTube alltså. Ja, det är ju inte bara vi som kritiserar det här. Det kritiseras även av andra. Det finns, jag har sett blogginlägg, folk som är rädda för att Sverigedemokraterna nu får ökad uppmärksamhet och kanske rent av tjänar på uppmärksamheten. Jimmy Åkesson fick ju sitta i Sveriges televisions morgonsoffa bland annat. Och har blivit intervjuad också i Sveriges Radio en hel del. Plus, som jag nämnde tidigare, Jelena Jorkovskaya här från Lidingö som har varit med både i Rapport och i ABC-nyheterna. Och alla som har blivit intervjuade om det här i efterhand har ju också gjort mycket bra ifrån sig. Och faktiskt eh, säkert också stärkt Sverigedemokraternas aktier. Vilket också medlemstillströmningen vittnar om och eh, även de opinionsundersökningar som nyss har kommit vi har gått framåt sedan det här publicerades. Det finns också de som bara tycker att det här var dålig stil av Sveriges radio. Bland annat i tidningen Skonskan så är det en artikel då det, är, det ser ut som en ledarartikel. Kalibers journalistiska haveri. Och jag tänkte vi skulle komma in lite på vad etablerad press tycker om det här också efter nästa musikpals. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz och ni hörde alldeles nyss Lars Winnebäck i Stockholm. Jo, innan musikpausen så nämnde jag ju det att det är faktiskt en del etablerade journalister som har reagerat negativt också mot detta. Kalibers reportage alltså i Sveriges radio. Kalibers journalistiska haveri står att läsa i Skonskan. En tidning som också finns på nätet Och då står det att ja, man börjar då med att man har redaktionen för Sveriges radios program Kaliber har tagit över Janne Josefsons metod att använda dolda mikrofoner för att avslöja icke-opportuna värderingar hos politiker. Och så nämner man då det här som har hänt Sverigedemokraterna och fortsätter därefter Jag skulle tro att allmänheten inte är särskilt imponerad av undergrävande journalistik och tycker inte det är schysst att hänga ut folk för saker de har sagt mellan skål och vägg Kalibers journalister skulle inte själva tycka om att bli utsatta för spioneri Janne Josefsson håller sitt privatliv skyddat med både lås och bom samtidigt anser han och hans efterföljare att det är helt legitimt att använda falska namnskyltar och dolda mikrofoner för att komma åt offentliga personer så länge det inte gäller dem själva Taktiken för att eh, hänga ut offentliga personer bygger inte bara på falskt uppträdande och hemlig avlyssning. Det är också att mycket selektivt ut, eh, utväljande av vad villebrådet har sagt. Ibland utanför sitt sammanhang dessutom. Snuttarna ska passa in på den bild man vill ge. Journalisterna infiltrerar Sverigedemokraterna därför att de har uppfattningen att där döljer sig rasister. Det är denna förutfattade mening och, som ska bekräftas. Sverigedemokraterna har rasistiska medlemmar. Och lyckas inte detta fortsätter häxprocessen genom att journalisterna klistrar förklenande etiketter på sina offer. I Kaliberprogrammet kokar programmakarna soppa på en spik. Spionerna fick inte de riktigt maffiga rasistiska uttalanden man ville ha. Därför blir etiketteringen extra viktig. Sverigedemokraterna annonseras som rasister och främlingsfientliga. Detta omdöme bygger på uttalanden som att somalier har en massa barn, vilket är ett känt faktum, att afrikaner kan bära med sig smitta och att flyktingar inte vill arbeta. Dessa åsikter skulle journalisterna med dold mikrofon kunna få vid köksbordet i miljoner svenska hem eller i tiotusentals arbetarbodar. Visst är det generaliserande och fördomsfullt, men så uttrycker vi oss ofta. Bilden skulle nyanseras om vi gick in i en mer utredande diskussion. Men de som lyssnar på programmet fångas av begreppen rasism och främlingsfientlighet. Det är dessa epitet som klibbar sig fast på offren och i människors minnen. Sveriges Radio har en enorm makt i det offentliga samtalet. Hänger man ut folk med dessa tvivelaktiga metoder, vilket borde vara förbjudet, kan skadan bli irreparabel. De utpekade har knappast en chans mot maktmonopolet Sveriges Radio. Kaliber skjuter vårdslös från höften och dess attityd avspeglas hända i namnet. Pet morgon anstränger sig hela onsdagsmorgonen att flytta fokus från Kalibers tvivelaktiga agerande till hur det gick när Sver Sverigedemokraterna avslöjade en spion. Men de som har störst anledning att vara upprörda är Sverigedemokraterna. Och Sveriges Radio bör ställa sig själva i skamvrån, skriver man alltså på skonskan på ledarplats. Mm. Och du David har ett annat exempel. Ja, på NT.se i tidningar så är det de som vill skriva. Med rubriken då, Vidrig journalistik, SR. Eh, Kaliber, ett program i Sveriges Radio, har låtit tre reportrar bli medlemmar i Sverigedemokraterna. Och under ett halvår spelade med dold mikrofon in vissa uttalanden på möten. Eh, hur kan du komma sig att det var så pass riktigt att ägna sex månaders arbeten för tre reportrar åt SD? SD är ett parti som ligger mellan 3-4% av väljarkåren. Hotar det demokratin i Sverige? Använder det våld på andra partiers möten? Accepterar det inte demokratin i Sverige? Vad är etablissemanget rädda för? Varför ägnar public serviceföretagen SR och SVT så mycket tid åt att svartmåla SD? Posten försöker stoppa deras post. Fackföreningar utesluter medlemmar i SD. De etablerade partierna vill inte debattera med SD. För inte så länge sedan hade vi en debatt om FRA och faran av att vi kunde bli avlyssnade. Och många debattörer ansåg att det var en fara för demokratin. Var finns alla demokrater nu när Sveriges Radio är smyg avlyssnar och spelar in möten hos SD? ST minst 3-4 procent av väljakåren är inget hot mot demokratin. Det som public service sysslar med eh, som hemliga inspelningar är en vidlig form av journalistik som då inte ens eh, finns någon kontroll över. Det här uttalandena från vissa medlemmar i SD som spelas upp i radio och tv förekommer i alla partier. Eh, SD har, ett, eh, har enligt etablissemanget i demokratiska Sverige gjort något som är tabu, nämligen i att den politiskt korrekta invandringspolitiken och flyktingpolitiken. Det gör man inte ostraffat, skriver då Rolf Gustafsson Norrköping. Mm. Och man skriver här i DN den 31 mars, så har man ju gjort en liten artikel här, då, där rubriken då, det är SD rasismen är grundstenen, inte undantaget. Jag tänker inte läsa upp Hela artikeln, men jag tänker gå ner till ett citat här från eh, Samuel Engelmarm, eh, som man tar upp här då. Eh, han säger så här då, citat. Vad har hittills massinvandring fört med sig? Jo, inhemsk terrorism, import av, eh, av eh, hederskultur och kvinnoförrakt, ökad brottslighet, ökad arbetslöshet, krav på särrättigheter för invandrare, etc., det är nu, nu dags att sätta stopp för denna diskriminering av det svenska folket, så det citat. Eh, Och det intressanta här, det är, tycker jag i alla fall, det är att man inte nämner här att Samuel Engerman själv är flykting från Iran. Då. Alltså, han har väl själv fått uppleva en hel en del av det här och han vill väl inte se att det tar sig vidare till Sverige. Nej, visst. Nej, han har ju som sagt åkt därifrån för att slippa islam och att se då... Islamiseringen av Sverige kan ju inte vara särskilt roande för honom. Han är ju för övrigt också Sverigdemokratisk representant i. Mm, Växjö. Ja, ja, med anledning av det här kaliberprogrammet så är det ju också så att Sverigedemokraterna har valt att skoja till det lite grann. Det var i första april här häromdagen. Jag hoppas att ni blev lurade av någonting någonstans någon gång. Vi skickade ut ett pressmeddelande där. Vi hade rubriken Ledningen för Sveriges Radio stoppar program Och ber SDU om ursäkt Jag ska inte läsa hela Men jag tar inledningen här Företrädare för Sverigedemokratisk Ungdom Blev under kvällen inbjudna Att delta vid ett extra inkallat möte I radiohuset med anledning av att Ledningen för Sveriges Radio beslutat att stoppa Vidare sändningar av det material som Radioprogrammet Kaliber tillskansat sig Genom infiltration och spionage Och istället be Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk Ungdom Om ursäkt och så lite längre ner att eh, vi skulle naturligtvis kunna hitta motsvarande eh, saker, alltså främlingsfientliga uttalanden, även hos andra partier. Men det är uppenbart att ledningen på Kaliber struntat i de pressetiska reglernas krav på opartiskhet och istället låtit sin privata politiska agenda vara vägledande. Och det är inte förenligt med vårt ansvarstyngda uppdrag, säger alltså styrelsen för Sveriges Radio i den här notisen och avslutningsvis sa Elisabeth Ström vice ordförande i den här styrelsen att det som verkligen fick mig att tänka till var när vi här om dagen mottog en försändelse från Nordkoreas statliga nyhetsbyrå innehållande blommor, gratulationer och en inbjudan till en konferens i Pyongyang kring statsmedias roll i bekämpandet av besvärliga oppositionspartier. Det var något en vecka, av en veckarklocka och det kändes inte helt fräscht. Det där skickade vi alltså ut som ett pressmeddelande på 1 april och Sveriges Radio kände sig ändå tvungna att dementera detta. De skrev så här då i sitt pressmeddelande att fullt medvetna om dagens datum, alltså 1 april, vill Sveriges Radio ändå för säkerhets skull dementera de uppgifter som finns i ett pressmeddelande som Sverigedemokraterna skickat ut, säger Björn Lövdal, programdirektör på Sveriges Radio. Men det finns de som har reagerat lite hårdare än så. Elisabeth Ström som vi då citerade i det här aprilskämtet. Hon blev riktigt upprörd. Det är vidrigt, säger hon till tidningen Resumé. Sverigedemokraternas aprilskämt om att Elisabeth Ström ska stoppa Sveriges radios granskning av partiet går inte hem. Det var det värsta jag har hört, säger Elisabeth Ström till Resumé.se. Elisabeth Ström kände inte till Sverigedemokraternas aprilskämt som publicerades på Newsdesk i morse. Det är inget jag har varit informerad om. Det är fruktansvärt och vidrigt. Jag är oerhört upprörd. Och så blir hon då tillfrågad. Du ser det inte som ett skämt alltså? Nej, svarar hon. Det här måste jag ta tag i på en gång. Och efter fem minuter så ringer Elisabeth Ström upp igen. Och så säger hon så här att jag har nu bett Yvonne Premstedt, chefsjurist på Sveriges Radio, att se till att det här kommer bort på en gång. Elisabet Ström lämnade Sveriges radios styrelse i måndags. Hon var fram till dess vice ordförande i styrelsen. Till vardags är hon vd på Brand Union och ordförande för Sveriges reklamförbund. Och hennes upprördhet har kommenterats av bland annat bloggaren Joakim Larsson som för övrigt är Sverigedemokrat och sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Uppsala. Han blev också nyligen omvald ordförande för distriktet Uppland- och han eh, kommenterade det här aprilskämtet och eh, tyckte att det var roligt från Sverigedemokraternas sida. Men sen så tycker han att det blir ännu roligare. Sveriges radiopampen i tapp skämtet tappar koncepterna fullständigt och kräver juridiska åtgärder mot detta oerhörda. Bortsett från att pampen givetvis gör bort sig genom sin överreaktion så är det lite intressant att bli påmind om att det här förmodligen är grundattityden i journalistkåren och bland makthavare. Om man på minsta sätt förekommer i ett sammanhang där Sverigedemokraterna nämns eller är involverad så är det katastrof och fasa och kränkande. Hur ska man kunna räkna med objektiv behandling från en sån yrkesgrupp? Frågar sig alltså Joakim Larsson och det är ju faktiskt en ganska så intressant fråga. Mm. Ja, vi kommer väl att komma in på lite annat utöver det här med Kaliber. Men vi kan ju göra som så att vi tar en musikpaus igen. Varsågod. Ja, det är Radio SD. Sverige, Demokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Och det ni hörde var Ack, Värmeland, du sköna. Ja, David. Mm. Jo, jag sitter här med en liten notis från i fredags den 3 april då, från DN här. I och med att Rolf Gustafsson här då i, i den här insändaren tog upp eh, det här med FRA som exempel mot hot mot demokratin så är det väl här ganska så aktuellt då, då. Och det står då att ska få använda FRA-spaning. Eh, FRA Regeringen förbereder nu ett förslag som innebär att säkerhetspolisen även i fortsättningen ska få använda sig av signalspanning från försvar, eh, försvarets radioanstalt FRA. Enligt uppgifter till SVTs aktuellt ska signalspaning på Säpos uppdrag prövas, prövas i domstol på samma sätt som beslut om telefonavlyssning idag. I de borgerliga partiernas uppgörelse efter den upprörda debatten om FRA-lagen ingick att Säpo inte skulle få använda material som kommer från signalspaning och mejltrafik. Jag känner mig lurad, säger Folkpartiets eh, riksdagsman Camilla Lindberg Som röstade emot FRA-lagen i riksdagen Och eh, det vill bara hålla med då, då. Eh, Det är ju eh, väldigt, eh, ja det är väl en inskränkning på integriteten Det här med FRA då, då I alla fall i full utsträckning Och jag vet ju att både Norge och Ryssland säger ju nej i och med att mycket av deras trafik går, går genom Sverige bland annat. Jag vet inte vad du om du har någon. Ja, Så nej, jag har väl det? konstaterat egentligen samma sak. Att det är många som är upprörda över detta och även även de som finns i vår, vår omvärld för det här. Och att det har ju funnits tecken som har tytt på att det kan leda till en del negativa konsekvenser. Och visst en del företag som trodde sig inte våga investera i Sverige om, om det skulle. ...gå igenom som det var tänkt. Ja, precis. Och att det kan missbrukas också. Sen kan man väl nämna här... då, ...från idag, lördag den 4 april... ...att... ...det är också från det här ...att livgardet stoppar... ...övning i Rinkeby... ...har vi en liten artikel här då. Och bland annat så säger en väntlikte då här... ...Salar Kahanyar... ...säkta om uttalet kanske var lite... ...konstigt där... ...han säger då att... ...många här har flytt från krig... Eh, visst, men jag tror inte att eh, det behöver eh, väcka hemska minnen eh, de flesta vet vad Sverige står eh, vad Sverige står för dessutom har många en dålig bild av lumpen som skulle bättras på om de fick se svenska soldater och eh, dessa kunde få se andra kulturer då. och eh, sen är det andra människor där som är lite mer negativa Margareta eh, eh, Dinser har levt länge i Rinkeby. Jag tycker det är vansinnigt Det här känns nedvärderande Att det skulle komma hit och öva inför Afghanistan Precis som om vi skulle vara det sämsta tänkbara Jag trodde att det var ett första aprilskämt, säger hon Och sen har vi en till här då Mohammed Mohamed Han flydde undan krigets Somalia 1991 Det är ingen bra idé att det skulle komma hit med vapen Många här har kommit hit för att slippa vapen och krig Även jag själv Det är inget roligt att minnas Så jag tycker det låter lite sjukt faktiskt Men nu har man ju då stoppat de här övningarna Som skulle genomföras då i Vinkelby, Och det kanske inte var så lämpligt Att ha övningar särskilt inte i tätbebyggt område områden vet Ja, alltså det är ju klart att i viss mån så behöver man väl kanske öva för strid i byggelsen. Nu är det att vårt försvar är så nedbantat och det är så få som gör lumpen. så att Men om det, om det hade varit så pass många som gjort lumpen som vi hade velat att det skulle vara då hade man väl varit tvungen att ha en del övningar både lite här och var. Mm. Sen att det då kommer hit invandrare och inte står ut med att vi har ett eget försvar, det är väl... Ja, det får de väl helt enkelt stå ut med Nej, men... sen, sen är det en bättre bild av lumpen som mm. någon tyckte att det skulle ge Det är återigen, det är ju inte direkt något problem att få ihop folk Till de ytterst få platser som finns nu för att göra lumpen Så att, jag vet inte hur mycket marknadsföring som behövs egentligen Men mm. återigen sant. Mm. Man kan väl rekommendera då försvaret för här då Att man kanske skulle utföra övningar i Rosengård istället då där, man, där upplever ju folk nästan dagligen. Och ja, så där är ju lite stridigt. Också, precis, ja. och man skulle ju även kunna föreslå att man använder ma vattenkanoner eller liknande va? mot dessa stenkastare då, som yeah, mm. eh, kan uppfattas som ett eh, större problem faktiskt i, i, i vårt samhälle. Mm. Mm. Nej, det känns väl som att det börjar bli... Ja, vi kan ta här att fler somalier får stanna i Sverige. Också det ändå, ifrån idag. Och man konstaterar här då att fler Somalier kommer att få stanna i Sverige efter en resa till Somalia konstaterar Migrationsverket att klansystemet brutit samman och inte alltid ger skydd. Somalier är nu den största gruppen som söker asyl i Sverige sedan strömmen från Irak avtagit. Bara under de första månaderna i år sökte 887 Somalier asyl i Sverige. I det ärenden som hittills har gjort under årets tid har cirka 70 fått uppehållstillstånd. Det som hittills nekat uppehållstillstånd kunde enligt Migrationsverkets bedömningar få skydd av sin klan. Nu konstaterar vi att klanskyddet försvagats. Det betyder att fler kommer att få asyl i Sverige, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik. Och... Jag vet inte, den fortsätter artikeln här, men som en kommentar då då skulle man kunna säga det att för varje flykting som får asyl då i Sverige så förhindrar ju det oss att ekonomiskt hjälpa betydligt fler flyktingar på plats nere i Somalia. Ja, visst är det så. Pengarna räcker betydligt bättre där nere och där kan vi som sagt hjälpa betydligt fler. Samtidigt som det finns underminerade flyktingläge då mm. det här är klart det här är mer stöd och hjälp Absolut, ja när det gäller just invandring så har vi ganska nyligen konstaterat också att det står att invandringen minskar dramatiskt det var för någon vecka sedan en rubrik då i Aftonbladet där man uppger att asylmottagandet minskar och att Sverige går mot trenden och toppar listan av länder som minskar mottagandet mest och det är klart att om man jämför 2008 med det just detta sammanhang exceptionella 2007 så uppvisar vi nästan 12 000 eller 33 färre asylsökanden, men samtidigt är det ändå fler än 2006. Vi går alltså ner från en mycket hög nivå till en fortsatt hög nivå och placerar oss därför som det tredje största asylmottagarlandet per capita bland de 51 länder som finns med i FNs statistik. Till detta kommer att den totala invandringen slog rekord 2007, bara för att förra året återigen slå nytt rekord. Invandringen består ju inte bara av asylsökanden, inte minst ökade förra året antalet så kallade flyktinganhöriga kraftigt. En ytterligare detalj som i sammanhanget får sägas vara ganska intressant är att Migrationsverket under 2009 räknar med att 43 000 ansökningar för anknytning, 23 000 för asylsökanden och 26 000 för arbetskraftsinvandrare och 26 000 för studerande samt 22 000 för EES-invandrare. Eh, Sverige behöver med andra ord inte, eh, vare sig med denna eller den alternativa rödgröna regeringen, oroa sig för att ambitionerna att placera Sverige i det översta skiktet i listan över de länder som tar emot flest invandrare per capita kommer att överges. Mitt i brinnande lågkonjunktur dessutom, som vi ju nämnde tidigare. Ja, nej, det är inte alltid så gott ställt. Vi förhoppas att... Eh, och naturligtvis jobba och kämpa för att Sverigedemokraternas framgångar fortsätter. Jag nämnde ju tidigare i programmet att vi ökar både medlemsmässigt och i opinionssiffrorna. Så att det ser ändå bra ut för Sverigedemokraterna just nu. Ni som vill komma i kontakt med partiet är varmt välkomna att skriva till Sverigedemokraterna. Box 20085 104 60 Stockholm. Ni kan också ringa till partikansliet på telefonnummer 08 50 00 00 50. Och ni kan eh, höra av er per e-post också. Info snabela Därmed så är denna sändning nästan slut. Vi gör väl som vanligt att vi eh, lyssnar på lite musik. Och eh, lyssnar gärna på oss igen nästa vecka. Till dess säger vi ha det bra. Hej då! Mm, vi tackar för oss! Hej!